Zolika, beszélgessél egy kicsit angolul a kedves vendéggel. Addig én hozok neki valamit, aminek biztosan örülni fog. Hello. Hello. Hello. Lovely day, isn't it? Oh, it's so nice and hot. Mm -hmm. Personally, I think it's so nice when it's so hot, isn't it? Yes. <laughs> Ancsak. – Miről beszélne? Az időjárás volt tücsök. – Arról, hogy mindketten kellemesnek találják a meleget. <gül> – Én is annak találom. – Szerinted a nagy mivel kínálja meg a barátnőre? <gül> – Paprikás csirkével. Oh, – Paprikás, csirke, Super! Miss Lili, hoztam magácskának egy kis teát. Cukor nélkül. Tejet is kér hozzá? – Tejet? Tejába? – Oh, no, no! no – Na hát! Kilátott már ilyet. Egy angol visszautasítja a teát. Vedd le csak a szemüveget szépen. Igazítsd meg jól a hajadat. el az angol kérem, Kapjad össze gyorsan magadat. Rájöttem, hogy ki vagy? Nem, Lili, te Hédi vagy! Rájöttem, hogy ki vagy? Nem, Lili, te Hédi vagy! Á, miért csináltad ezt a viccet vélek? Ebben biztos Ancsai Sibás. Nem értem, hogy Zoli nem ismert fel, pedig ő már nem kisovodás. Rájöttem, hogy ki vagy? Nem Lili, te hédi vagy! Rájöttem, hogy ki vagy? Nem Lili, te hédi Nem engedtem volna ancsát úgysem, itt született, itt legyen színész! Nem érdekel London, vagy New York, magyar vagy és magyarul beszélsz. Rájött te, hogy ki vagy, nem Lili, te Édi vagy! Ki vagy? De nem Lili!